El que venim a presentar avui són les novetats de l'acostiqueta. Fa, crec que era eh, mitjans de juny, vam fer la roda de premsa d'acostiqueta on van presentar eh, tots els concerts, però l'acostiqueta no només són concerts, sinó que l'acostiqueta ja tallers als museus que des de fa tres anys doncs, ja s'està fent. L'any passat doncs vam inaugurar l'Espai Jocs, eh, que és un espai complementari als concerts, i on eh, cada hora passen coses. Bé, aquest any eh, moltes entitats de Figueres i empreses que es dediquen al món doncs, de, del lleure o que es dediquen a fer activitats amb nens eh, col·laboraran en l'Espai Jocs i, i formaran part de la costiqueta. i això eh, és un programa d'activitats el contingut dels tallers i el contingut de l'Espai Jocs que al juny no us vam dir que ens hem resguardat doncs, 15-20 dies abans a costiqueta perquè tothom ho tingui fresc i ningú se n'oblidi, doncs què hi haurà i què hi farem. Llavors, doncs, bàsicament, a mi el que m'agradaria fer, jo dic com una associació de veïns, però la veritat és que m'ha he anat una reunió d'associació de veïns, però no sé per què, m'ha semblat. No? Llavors, doncs, si us sembla, jo el que m'agradaria és que cadascú dels que estem aquí, crec que falten dos representants que, que enten a la rotllana després i que cadascú es presenti, digui qui és, eh, de quina entitat està representant i exactament eh, què farà durant lacustiqueta. Llavors bueno, no sé si som de dretes o som d'esquerres, però on comencem, ah, ja és, és casa està, teu està, està claríssim <ríe> que som dos terres eh? perquè hem d'anar per la i <ríe> <Pues> vingui, <ara. ríe> bé, jo em dic Josep Maria Joan Rosa per els que no ho sapiguessin sóc el director del Museu del Joguet i és el tercer any que col·laborem amb la costiqueta aquesta diguem, de taller no? aquesta, aquesta es munta en aquestes sales buida de cadires i es munta una taula enorme on vénen els nens a treballar eh, fa 3 anys vam demanar eh, a la Patricia Novillo que és una pastissera molt jove i molt trampada i molta mirada a veure què podien fer i vam fer uns cupcakes amb el Goldoramon, només faltaria no? l'any passat eh, vam repetir la mateixa història però amb una, amb, en vez de, de ser el primer any eren unes magdalenes l'any passat eren unes galetes i l'any passat hi teníem el cap del petit príncep perquè l'any passat era el 70 aniversari del naixement no? i aquest any també hi ha una coseta a celebrar important a Figueres que és els 40 anys del, del naixement del Museu Dalí de i com que el Museu del Joguet, com ja tots sabeu, guardem el Joguet que era d'en que n'estava enamorat ell, eh, l'Anna Maria, en Garcia Lorca i tal, que és l'Ocido Marquina eh, la Patricia Novillo ens ha fet una una cosa sorprenent que jo ara li he demanat que ho perquè és, per mi és difícil d'explicar de, i en canvi un veu. O serà una, una magdalena amb l'ocito a sobre i això seria aquesta fase, diguem, de com treballaran els nens. La Madalena. primer posant-hi la xocolata, després amb aquestes boles faran les orelles, el cos, les cames, els braços... Etzebre. i això és el que els nens eh, un cop ha gent acabat el taller i amb el seu barret de pastisser i amb un nocito en el barret de pastisser s'emportaran això per compartir-ho amb la família si volen, perquè l'any passat eh, eh, no sé si era un moment de més gana què i quan vam fer una foto baix amb tots eh, amb el petit príncep ni havia que ja estava el petit príncep menjant mm, això és el que fem Uh, jo sóc Montsi Aguer, la directora del centre d'estudis de la Fundació Dalí. Uh, també per nosaltres és un plaer i un honor uh, col·laborar amb la l'acostiqueta i aquest any, naturalment, nosaltres també hem de celebrar el 40 aniversari del museu. Hem començat i continuarà al llarg de tot l'any. Llavors, per l'acostiqueta vam pensar que des del servei pedagògic estaria molt bé també crear un taller, una vegada més, i aquest any el que convidarem els nens és a crear felicitacions d'aniversari surrealistes. Llavors, a partir de dos tècniques surrealistes, un és el collage, que ja sabeu que és amb diferents elements, sorra, petxines, retalls de diari, fotografies, doncs que cada un creï la seva pròpia felicitació eh, en torn del 40 aniversari del museu. I a més a més, hem creat un tampó per llegir-lo bé has d'utilitzar un mirall. Eh, amb això també volíem al·ludir a la tècnica de la doble imatge o les imatges invisibles de Dalí. O sigui, que ens referim a dos tècniques surrealistes. Un és el collage, que un dels primers que el va utilitzar, com sabeu, va ser Picasso, i Dalí s'ava malaltant-ho i així també recordem obres que hi ha al museu de l'any 28 on veiem sorra, petxines, naturalment també hi ha retalls de prems i fotografia i l'altra és aquesta idea que una imatge a partir del teu treball es pot convertir en una imatge diferent i és el que creem amb aquest tampó de manera que tothom, tots els nens podran convertir-se en artistes surrealistes i a més de manera absolutament personalitzada Em dic Josep Teixidó, em dic en representació de CaixaBank, de la Caixa i eh, també doncs, en la presentació que és el social de la nostra entitat. Actes com el d'avui, en el qual doncs, eh, estem a prop del territori i a més a més pues, estar orientats cap a un públic que per una cosa essencial, que és la, la gent jove i la veïnada, pues, eh, intentem eh, participar en forma de patrocini de manera que la nostra ajuda sigui el més transversal possible. Si o sigui, l'organització, la nostra col·laboració pugui arribar i pugui fer els esdeveniments servir més oportuns, doncs, eh, perquè a la mena doncs, ho puguin ho puguin, godir, ho puguin disfrutar. Molt bé. Si esteu arrotllant, ens digueu que ho també ja passava. Gràcies, tio. Sí, ens coneixem. Doncs pues seguim per aquí. Hola, hola, sí, Eh, Soc Bismarck Sonyer, ja. sóc el director de l'Escola de Música de l'Occació de i bueno, també ho vam portar a Granet de Sorra amb un quartet de saxofons perquè la gent em deia d'un saxofon eh? i dir, dintre el camí de saxofons hi ha molts saxofons i bueno, a conèixer aquest sistema una mica interactiu, evidentment per fer-me participar a la mainada i mi deia és aquesta, vull dir que fer això i estem encantats de poder col·laborar també amb vosaltres i ara us passo un roller ferrer que és component dels saxofons del quartet perquè us explicaré una mica més també Bé, bueno, no, no. farem una activitat que ja fet dues vegades a, a l'escola Carme Guàs aquí a Figueres. Deixarà ser una miqueta d'un concert, evidentment amb, amb un repertori infantil, molt, molt de Disney. Eh, potser mirarem de, de arranjar algun tema de, de cançons catalanes infantils. I encabat una miqueta farem una miqueta de, de comèdia, mirarem de muntar un saxofon de plàstic a mesura que vas anant posant tubos més llargs per... per, per, per, per per agafar tota la gamma de saxos, no? el més estàndard, que són quatre saxos, ni ha més, però que aniria des del saxo soprar fins al saxo bariton, a mesura que vas anar allargant els tubos, sona més greu. doncs sona més greu i vas anant del soprar al saxuar, al saxotónor, saxo fins al saxo bariton. Ja està, i que, que, que, que els nens atenguen el tema dels de registres de, de cada saxo i una miqueta, doncs, sobretot, el més divertit serà quan ens posem a tocar cançons i que els nens ballin i que canti, no? però... Un una... sí. trofeu, a la Carme Guas, que ho feu això? Bueno, Quasi, jo... ah, no, no, això ho fem al pastor. El Carme Guas ho he una parada. Sí, sí, sí. Doncs jo soc la Maillo, soc l'animadora del planeta Màgic. L'any passat ja vam estar aquí també nosaltres amb una caseta que fem maquillatge. I ja per aquest any, per animació, una infantil que participa tant pàpats com nens i res, una estona de diversió de balls, una estona per desconnectar papà amb els i res, això Bé, doncs eh, jo em dic Mercè Martí i vinc en representació de la coral de l'Institut Ramon Montaner que com bé ja sabeu, doncs, ara farà els 175 anys de la seva fundació eh, llavors, eh, estem encantats estem encantats de participar-hi i esperem que això ens duri i, i vindrem amb molta il·lusió us oferirem, estem acompanyats pel pianista pel senyor Pere Puig que, que també col·labora amb la seva escola, amb la seva coral però ell doncs ens acompanya al piano eh? llavors la nostra coral està dirigida pel senyor Ernest Pons que és el professor de música del, de l'institut però com que ara és de viatge de vacances doncs eh, jo estic a la co-direcció i farem el que podrem eh? Llavors, és una coral que és molt bonic perquè són uns 25 alumnes. Alguns d'ells potser aquell dia no podran venir perquè, clar, també n hi ha alguns que estan de viatge amb els pares, clar, enganxem una mica les vacances escolars. Però el bonic d'això és que agrupem alumnes des de primer so fins a segon de batxillerat. Llavors, venen perquè, perquè volen, és una activitat completament gratuïta, està fora de l'horari escolar i això vol dir que quan venen s'ho passen bé, s'ho passen bé i, per tant, cantem per per, per passar-nos-ho bé, eh? i oferirem un repertori també d'unes 10 o 12 cançons, un repertori molt, molt variat, hi haurà cançó catalana doncs, com l'Ociniol o cançons de, de Lluís Llach, que tinguin sort, País petit, també oferirem alguna música, alguna cançó por, eh, com el Only You, el Happy Ending de Mica i alguna cosa de, de jazz. I, bé, i esperem que us agradi molt, nosaltres ens ho passem molt bé cantant per tant esperem que també els que vinguin eh, s'ho passin bé eh? i estarem acompanyats per en Pere Molt mm. sí, bé, gràcies. doncs jo sóc en Pere Puig eh, vinc en representació del Centre Pep Ventura eh, a participar en un cor de cambra també hi una participació de guitarras eh, això faltaria que fos en Juli, en Juli que s'ha aquí la uh, part de cor de cambra són 8 cantaires que el repertori els trien ells no toquem potser el tema didàctic com ara podria ser això dels saxos que, que ensenyen com evolucion el so si és més llarg, més però sí que mirem de que sigui i mica ludic pensant en ells hi ha cançons que són de bandes sonores de pel·lícules uh, infantils com els xicos de coro o la, el tema de l'agulla de girec que els poden reconèixer i després n'hi ha endavant juvenils. Eh, S'ho trien molt ells, els cantaires, eh? Jo els acompanyo i els hi de, de reclar finació, però és una mica... tothom proposa. Mm, esperem que us ho passeu molt bé. És el primer dia dels 3, el dia 29, i, bueno, encantats de participar. No, no estem d'aniversari, només que... <ríe> Tenim ganes de participar. Sí, sí. Molt bé. Sacana Capella, la directora del Museu de l'Empordà i aquest any, com suposo que ja sabeu tenim eh, durant un any ja, a les instal·lacions del museu aquesta obra que és Les noces de, de Canà que és un quadre bastant immens de mida sobretot en proporció amb les sarles del museu que mereix gairebé 3 metres per, per 5 i és una peça que aquest artista de de Lledó va tenir molt d'interès a ferra al final de, de la seva vida, que era molt jove no el dia de morir però estava malalt i va, va defellir 37 anys i llavors ell va posar totes les energies i va canalitzar molt per pintar aquesta peça aquesta peça que, que era molt gran va anar per diverses cases de descendents i famílies i es va arribar a considerar perduda i llavors també es havia creat molt de mit a l'entorn d'aquesta obra que hi havia per representat no se la coneixia tampoc en fotografia, només per descripcions que, que es tenien a vegades és, és curiós perquè, bé, bueno, una cosa feta l'any 27 quan era bastant ja les tècniques fotogràfiques de la producció ens però, bé, bueno, aquesta obra en principi no es havia o no teníem localitzada cap, cap fotografia, ara n'hem trobat una en fi, és una, història, és una peça que té com molta història i aleshores també s'ha parlat sempre de que tot i ser un tema bíblic i de representació bíblica, com segurament sabeu els pintors al llarg de la història de la sempre han fet servir escenes bíbliques però per després acabar representant escenes del seu present o de la seva contemporaneitat. això passava al Renaixement i també en època del, del Barroc i també evidentment al segle XX llavors en Maria Llevanera en aquesta obra va representar gent que el coneixia i potser algunes escenes o històries amagades que ara intentem descobrir i anar-sevinant i sabent doncs fent la nostra tasca d'historiadors. I amb això doncs hem creat una activitat familiar en què pares i fills, perquè també interessa que la gent, com, com deies tu, ens interactuï, perquè els, quan veus un pare i un fill treballant en un taller en realitat se'ls hi canvia una mica el rols de relació i això també és on doncs, bastant interessant per la seva prop, per la dinàmica del grup i per la dinàmica familiar també. Llavors els farem treballarem amb vestits i disfresses que ens han deixat gent de grups d'esplai o segurament els costurers, també gent de passebre vivent de, de llers, o tot, perquè ell també havia fet servir disfresses del grup de teatre de Lledó quan havia representat aquestes obres. Llavors intentarem fer una mica com, com devia fer ell, com devia fer l'artista, fent les composicions amb un espai ampli per llavors la produir a escala com va fer el quadre i al mateix temps que jugarem a tot això doncs estarem explicant tècniques de composició, estarem parlant de temes de restauració perquè aquesta peça ha estat especialment restaurada i estarem parlant una mica de totes les motivacions eh, artístiques que, que un pintor pot tenir darrere del, quan es posa davant d'una obra de gran format i afronta aquest reptes i esperem per tant que, que a través d'aquestes tècniques aquesta vegada doncs una mica de l'àmbit teatral potser doncs quan bueno, puguem puguem donar una nova visió de, de l'art i apropar los també a, a fer noves mirades sobre, sobre, les, sobre les obres d'art. Falta algú, Carl. Sí, sí, sí. Bé d'onres no, hascudat de alguna cosa. No puc dir N hascuidadat d'una cosa molt important per tots vosaltres. La pastissera dels que us he parlat ha preparat uns bonets de, de Donocito Marquina que estan en aquella taula de la sortida i que sortiu podeu en tot i ja veureu qui no ho fan en de menjar-nos. Ràpidament acabem perquè amb això ho que dir digui... ja. Som, eh? No don res, això. Agraia a tots els que heu vingut avui aquí a acompanyar-nos. Eh, nosaltres, igual que l'acústica, creiem que perquè un projecte Sarreli amb eh, una ciutat, doncs cal que la gent s'ho faci seu i amb l'Acustiqueta és el que estem també doncs, fent. L'any passat vam tornar a tenir un creixement d'espectadors de 10.000 espectadors van passar de 15 a 25.000. Eh, esperem doncs que aquest any segueixi creixent la Acustiqueta i creiem que sense vosaltres seria impossible que aquest projecte Sarreli i vagi a més, o sigui, que moltes gràcies per estar aquí. I, i res, gràcies a la premsa no sé, queda alguna pregunta abans de la xocolatina que ens ha preparat al Museu del Joguet doncs escolta'm, a por ellos no? gràcies. gràcies a tots